Jó estét, jó reggelt, jó napot annak függvényében, hogy ki mikor nézi ezt a beszélgetést dr. Vasvári Csabával, az Országos Bírói Tanács szóvivőjével bíróval. Ez a beszélgetés közvetlenül a baranyi fülyes vita vagy beszélgetés után volt, amely nyilvánvalóan hagyott rajtam nyomokat. Igyekszem érzelmileg feldolgozni mindazt, ami előtte történt, és maximálisan odafigyelni önre. Könnyen lehetséges, hogy egy nap nem szabad két ilyet vállalni, mert az ember óvatatlanul befolyása alá kerül az előző eseményeknek, de ez az én dolgom. Ön egy és ugyanaz nap? V Tudnom kéne, de nem tudom, és akkor egyszerűen, ha bevallom, tehát hány ügyben jár el? Mindegy, bíró, igen. Úgy, hát ez ugye attól függ? Hány? Hát? tárgyalást, vagy több ügyben lehet tárgyalás? egy Lehet, akárhányban. Lényeg, hogy az ember a rendelkezésre álló időt, az nap rendelkezésre álló időt kihasználja lehetőleg jobban. Ez van, hogy egy ügyet tárgyalnak a bírók hónapokig, és van, hogy egy nap meg három-négy ügyet is tárgyalnak. Oké. Okay. te ez volt már olyan, hogy egy nap három-négy ügyet tárgyalnak? Természetesen, igen. Önt maguk az ügyek érzelmileg mennyire érintik meg? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, természetesen igen. Ö, az idő előre haladtával, hogy a rutin növekszik, úgy egyre kevesebb szer, de igen. Ö, Mit nevezünk rutinnak? Rutinnak? Egy tekintetben én azt gondolom, hogy az évek során szerzett tapasztalatok összességét, az, hogy az ember már mindig mindennél látott cifrában. Igen, de a rutin ezügyben nem tompit? Nem Tom sőt, hát nézze, hogyha valaki szürke műt, akkor biztos nem ugyanúgy mozog a keze a második műtétnél, mint a 222-diknél. De én például a mai két beszélgetés miatt annyira keveset aludtam, mint ahogy egyébként 20 évvel ezelőtt keveset aludtam, akkor, amikor valamire nagyon készültem. Hát akkor remélem ugyan izgalmas lesz ez is, mint 20 évvel ezelőtt. Az nem biztos, hogy az eredmény egyébként izgalmas volt, de nagyon készültem. Tehát például csak, hogy visszautaljak, a baranyi füljes beszélgetés nem úgy alakult, ahogy én szerettem volna, szerintem az azzal kapcsolatos elképzeléseimben eleve többet tételeztem föl, és ez most hat rám. Amikor önnel beszélgetek, és azt kérdezem, hogyha egy nap többet tárgyal, akkor hogyan tud váltani, akkor egyebek közt saját magamnak szeretnék valami üzenetet kapni az ügyben, hogy én sokkal idősebb vagyok, mint ön, de hát tudok öntől valamit tanulni, mert ez az életben számomra mindig fennáll. Bármilyen helyváltoztatás nekem gond, mert valamilyen módon mindennel fel akarom a kapcsolatot, szét kell bontanom a kábeleket, megint összedugnom. És ön ezt négyszer meg tudja tenni úgy egy nap, ami nekem kétszer se sikerül. Hogy nekem csinálok? ebben az segített mindig, hogyha nagyon alaposan felkészültem. Minél inkább felkészült valaki, azt gondolom, hogy annál inkább tud egy szituációt, még hogyha az váratlan vagy újszerű, akkor is kezelni. Tehát a rutin és a felkészületlenség nem egymást kizáró, hanem egymással párba járó fogalma. Ugye ön sokkal többet dolgozik papírokkal, mint ahányszor emberekkel beszél. Több időt töltök vele, igen. Nem fordítva ki. Nem gondolom, hát ez a szakma, ez erről szól, hogy az ember felkészül, az 90 és tárgyal, az 10 Mennyire tudja felborítani az élő találkozás azt, amit egyébként most megint örrel beszélgetek, de magamnak? Mert úgy érdekel, Fel amit előtte olvasott. Ezt nálunk úgy hívják, hogy közvetlenségelve. Tehát más az, ami közvetettem van egy papíron, és más az, amikor belenézünk egy tanú, vagy egy terhet szemébe, és mindjárt más dimenzióban látjuk mindazt, amiről korábban olvastunk. Hát nem csak hogy belenéz, hanem elkezd beszélni, és az vagy passzol a szöveggel, vagy sem. Meg vagy adekváta, a kommunikáció vagy nem. Azért a magam úgy jel, miközben azt mondta valamelyik még műsorolt való beszélgetésünk során, hogy bármit során, hogy én pszichologizálok, bizonyos szempontból én is pszichologizál, akkor, amikor nézi a, azt a képen önnek válaszol. Lehető pszichologizálok, sőt biztos, hát emberből vagyunk mindannyian, de a, a, az ítéletben ebben, ennek már nem szabad megjelennie, ha csak úgy nem, hogy az ember csúnya szóval beminősíti, hogy mi az, ami... Igaz, mi az, ami nem igaz, mi az, ami megcáfolást nyert, mi az, ami nem. Tehát ezek azok a munkák, azok a pszichés munkák, amiket minden bírónak el kell végezni, hogy ki a szava hihető. Hát ezt meg kell ítélni. Egy Ez nem egy vétét legyen szíves mondani magáról. Én 1975-ben születtem Pécset, klasszikus vidékértelmiségi családban. Én én és... Az egyetemet is Pécset fejeztem uh -huh. be, van egy bátyám, aki szintén jogász, és egyetem után az akkori feleségemmel költöztem Budapestre, és 99 óta, te te, igen, 99 óta élek Budapesten, eleinte a Pesti Központi Kerületi Bíróságon dolgoztam, ott később csoportvezető is lettem, most pedig a fővárosi törvényszékem, és öt éve vagyok az Országos Bírói Tanástagja. Mióta szóvívő? talán egy éve, egy másfél éve? Ez mennyi időre szól? Az OBT mandátumának végéig legfeljebb, vagy amíg más szóhívőt nem választ a tanács? Ön szeretett volna ez Igen. Elmondja a nézőknek és a hallgatóknak, ami nem evidens, ugye az összes önvel szóló cikk az gyakorlatilag in rész kezdődik, miközben ugye azt nem lehet feltéten ezt az emberekről, és ebben gondolom egyetértünk, hogy nekik tudniuk kéne egyébként, hogy mi a Frázskonyhoz az Országos Bírói Tanács. Szívesen elmondom. Tehát ugye 2012-ben. még nem tartunk ott, hogy ez milyen struktúrában Igen. van. Mert akkor gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy lírkirály, és akkor ő bemutatja a szereplőket, hogy a lírkirályt ebben az egészben el lehessen helyezni. Szóval 2012-ben megreformálták Magyarországon az igazságszolgáltatás struktúráját, szervezeti felépítését, és nagyon leegyszerűsítve a jelenlegi helyzet az úgy néz ki, hogy három főszereplő van a pályán a az egyik a Kúria elnöke, akit az országgyűlés választ kétharmados többsége, ő elsősorban a szakmaiságért, a jogegységért felel. A Kúria az ugye a régi leg, leánykori nevé legfelsőbb uh -huh. bíróság. A másik főszereplő az országos bírósági hivatal elnöke, akit szintén az országgyűlés választ harmados többsége. Ez egy hivatal, amelyiknek nagyon leegyszerűsítve az a feladat, hogy biztosítsa a az zavartalan működését Magyarország bíróságainak, és egyébként pedig a bírák kiválasztásában van meghatározó szerepe az Országos Bírósági Hivatal elnökének. És a harmadik player-re az az Országos Bírói Tanács, amit a bírák maguk közül választanak annak a tagjai, 14 tagját választják a bírák maguk közül 6 évre, és a 15. tag az mindig hivatalból a kurja elnöke. És ennek az Országos Bírói Tanácsnak az a feladata, kettő feladata van, egyrészt közreműködik az úgynevezett igazgatásban, másrészt pedig felügyeli az Országos Bírósági Hivatal elnökének tevékenységét. Tehát ez az a fék, ez az az ellensúly, amely azt a az, amelynek az a feladata, hogy ne legyen kontroll nélküli túlhatalma sem az országos Köszönöm. bírósági hivatal elnökének, sem pedig a kúri elnökének ezekben az igazgatási kérdésekben. Köszönöm. Maga a struktúra, ami papíron van, az jó? Hogy jó vagy nem jó, azt higgyel nekem nem tisztem megítélni, tehát ez a hatályos magyar jog, én, mint aktív bíró, ezt csak elfogadni tudom, különös tekintettel arra, hogy én ebben a struktúrában szerettem volna OBT tag lenni, és én ebben a struktúrában indultam Oké, ezen a választáson. Ez önmagában és... válasz, ez önmagában válasz. Az előtte lévő struktúrában nem volt három szereplő, vagy volt? Az, az némileg bonyolultabb volt, csak a nézők itt szerintem már teljesen el fogják veszíteni az érdeklődést, mert... Tételezünk már... fel róluk többet. Bocsánat, én nem úgy értettem, yeah. hanem úgy értettem, hogy, hogy ez még a, a joggal foglalkozóknak is sokszor nehéz ez a terminológia. Látom azt is, hogy sokszor igazságügyi bizottsági elnökök is keverik ezeket a terminológiákat. Tehát korábban az Országos Igazságszolgáltatási Tanács működött, amelynek elnöke az akkori legfelsőbb bíróság elnöke volt, és ennek a tagjai... A, közül sok, tehát a többségében bírák voltak, akik valamiféle furcsa módon mind bírósági vagy zömmel bírósági vezetők lettek, és egyébként szavazati joggal ott ültek a társhatóságok és az igazságügyi kormányzat képviselői is. Volt az átalakításnak? 2012-ben átalakult. Értem, de ennek? Ö, nem volt ö, hibamentes az a működés. Az egészen biztos. A hibabentes működés sehol sincsen. Akkor úgy mondom, hogy az is struktúrális kihívásokkal küzdött. A hatékonyságot illetően különösen, meg lett egy ilyen belterjes jellege is, ami nem tett jót a rendszernek. Ugye a kívülállók, akik ezt az egészet szemlélik, de adott esetben részesei az igazságszolgáltatási eljárásoknak, a legkülönbözőbb dolgokra szoktak paraszkodni, leginkább az eljárások hosszúságára. Az, amivel kapcsolatban az Országos Bírói Tanás megnyilvánul, az más jellegű problémával világít rá, az valójában a saját szervezeti működés hibáiról beszél, egy nagyon faramuci helyzetben, hiszen maga a szervezet saját magáról se jót, se rosszat nem nagyon akar közölni, ez ugye magával a bírói státusszal sem összeférhető. Az elmúlt időben mégis azt lehetett tapasztalni, hogy ennek a hármasnak különböző szereplői egymásról és a rendszerről mondanak kritikát, a szó hagyományos értelmében nem túl pozitív jelleggel. Ennek mi az oka? Az országos bírói tanácsnak a jogalkotó azt a feladatot adta, hogy felügyelje az OBH-nökinek a tevékenységét. Hogyha valaki komolyan veszi azt a feladatot, hogy ő felügyel valakit, testületként, akkor én azt gondolom, hogy azon nem lehet meglepődni, hogyha ekközben kritikai vélemények is megszületnek. Igen, de Pontosan ugye a rengeteg papírban nem lapozok minden, ugye egyebek között a kifogás az, bár ez alapvetően a jogalkotó problémája, hogy ahhoz, hogy felügyeljen, nem kapott kellő e, eszköztárat az országos bírói Jól beszélek, bírór? Igen, én azt gondolom olom, hogy igen, mi ezt mondjuk. De mi nem kapott? Mert a jogalkotó nem adott. És értem, de miért nem adott? nem gondolta? Hát ezt nem tudom, hogy miért nem adott, tehát hogy mi volt a jogalkotó szándéka egy tekintetben, azt nem tudom, tételezzük föl, mert ellenkező nehezebb lenne feltételezni, hogy jó szándék vezette a jogalkotót, lehetséges, hogy egyszerűen az évek során a működés maga mutatott arra rá, hogy nincsenek kellő fékek és ellensúlyok beépítve a rendszerbe, hát gondoljon bele, hogy az Országos Bírói Tanács az előző OB elnöke kapcsolatban úgy nevezett mondjuk úgy impeachment eljárást kezdeményezett. magyarul. magyarul azt kezdeményeztük, hogy az országgyűlés, akinek ehhez joga van, mozdít Csel hivatalából handó tündét, mert úgy ítéltük meg, hogy olyan számú és olyan súlyú törvénysértés történt az ő elnöksége alatt, amely méltatlanná tette őt arra, hogy ezt a magas hivatást. Ebben a szervezetem belül, ahol bírók vannak, hol tud ilyen konfliktus kialakulni? Hol és minek következtében? Ez szakmai vita, vagy milyen vita? Az Milyen ő? alkalmatlansága van annak, akivel szemben önök kvázi impeachment eljárást indítanak? Mi azt mondtuk, hogy méltatlanná vált a hivatalára. Igen. Hát mi azt, ezt a törvényből vettük ezt a fogalmat, tehát ezt nem mi találtuk ki. Tehát nekünk a... De mi alapozta meg? A jogszabály ad egy olyan lehetőséget az Országos Bírói Tanácsnak, hogy kétharmados többségek kezdeményezhetik az OBH elnökének leváltását az országgyűlésre. De annak valami elégedetlenség kell, hogy az oka legyen. Számos határozatot hoztunk, és uh, számos esetben rámutattunk arra, hogy a korábbi OBH elnök... Uh, hogy hol és mivel nem felelt meg a törvény előírásoknak. Ezek objektívek? Ezek tökéletesen objektívek. Az erről szól az országgyűlésnek megküldött anyagunk mellékleteivel együtt több mint száz oldalas volt. Ehhez képest az országgyűlés 23 másodperc alatt vita nélkül határozott a kérdésről, de mi oda tettünk mindent Is objektíve. Határozott? Úgy ítélte meg az országgyűlés, hogy ez személyi kérdés, és seként vita nélkül kell erről határozni, úgyhogy egy plenáris ülésen, szavaztak, és az országgyűlési képviselők túlnyomó többségein azt gondolom, hogy bőven több, mint, vagy tehát, bő, tehát az biztos, hogy több mint kétharmada elutasította a indítványunkat. Ezt hogy érte meg? Fegyelmezett jogkövető polgárként. Ez miről szól? Ez arról szól, hogy az Országos Bírói Tanácsnak a jogalkotó Elég szűken szabta ki az eszköztárat. A legtöbb, amit mi tehetünk, hogyha törvénysértést hallunk. Akkor jelzéssel élünk. A jelenlegi OBH-hivat, az jelzéssel OBH elnök, a kifelé? Az OBH elnök felé. Jelezzük, hogy tisztelt bírónő, tisztelt bíró úr, tisztelt elnökasszony, tisztelt elnök úr, szerintünk, ahogy ön most eljárt, az nem felelt meg a jogszabályoknak. Mi ezt jelezzük önnek. Ennyi a legtöbb, amit mi tehetünk. Amit egyébként neki. Kötelessége, vagy nem kötelessége? Nem ezzel? kötelessége. Tehát jelenleg ez úgy néz, hogy a, most beszélünk a jelenlegi helyzetről, a jelenlegi OBH elnök kapcsolatban eddig az Országos Bírói Tanács háromszor ért jelzéssel. Ezt tekinthetjük mondjuk úgy, hogy sárgalapnak, és a meccs megy tovább. Nem nagyon tekinthetjük, hiszen ha sárgalap lenne, először is nem lehetne belőle három, másodszor pedig a második után nem lehetne elnök az elnök. A futball szabályait akkor most távol, távolabbról értelmezve. Hát ez egy impotens, felség. ne ez egy impotens sárgalap. Nem tudom, hogy mennyire impotens, azt tudom, hogy De egy Eredménye részt, nincs. Én azt gondolom, hogy van, hát nézze azt, hogy például ezzel kapcsolatban milyen minőségű és mely, milyen mennyiségű vita zajlik a közéletben, mint azzal kapcsolatban, hogy elégségesek-e az országos bírói tanács. Nagyon bírói. Jól, jól beszél. A vita a közéletben zajlik, vagy valahol máshol? Hát a vita, amiről én önnek be tudok számolni, ez az Országos Bírói Tanács ülésein. Erről van szó. Ami én azt gondolom, hogy ennek egy dedikált helye. Ahol a egyébként egy az Országos Bírósági Hivatal vezetője ott van. Persze. Természet... Hát, ö, nem köteles megjelenni, de általában ott van. Igen. Ott van. Végig hallgatja, elmegy. Igen. Csak azért sohajtottam azon gondolkodom, hogy nem akarok olyan kérdést föltenem, amiről tudom, hogy vissza fogja utasítani. Az, hogy ön egyébként politikailag meg van ítélve, az, hogy önnek ezzel kapcsolatban vannak gondolataid, azt nem mondhatja el, az mennyire köti az ön kezét? Az én kezemet az országos bírói tanács mögöttem álló tagjainak, tagjai által adott mandátum köti. Tehát én csak az OBT többségi álláspontjáról tudok szóvévőként beszámolni önnek, és önnek is, és ezen nem... Ezt nagyon jól mondja egyébként, az mi van akkor ön ennek az országos bírói tanácsnak tagja? Igen. Tagja és szóvívő? Igen. És a saját maga véleménye ellen kell szóvívőnek lenni, az milyen? Nem tudom, hogy volt-e már ilyen, mert erre... De bármikor előfordulhat. Ha lesz ilyen, vagy ha volt ilyen, akkor remélem, hogy ez soha senki nem fogja észrevenni rajtam, mint szóvívőm. De túl tudjon magát tenni rajta? Muszáj. Ez hát akkor maga egy színész? Nem színész, hanem egy fegyelmezett bíró, aki egy testületi álláspontot képvisel, nem a sajátját. Én ezt értem, de ez nem elvi kérdés? Nem, az, az, elvi, az lenne elvi kérdés, hogy ha, de ez teoretikus hogy ha olyan vélemény kerülne többségbe az országos bírói tanácsba, akkor senki igény sem vagyok köteles ott tagnak maradni. Hát erről van szó. Ez olyan dolog, mintha egy és ugyanazon ügynek lenne két bírósági tárgyalása, de abból csak egyet kéne elfogadni, lennék a másik bíró, és aztán az én eredményemet hoznák ki, miközben ön azt mondja, hogy... A bíróságokon vannak olyan másod-harmadfokú eljárások, ahol nem egy bíró hozza meg a döntést, hanem három, vagy adott esetben öt. Az, hogy ott a tanácskozás során, amikor szavaznak, hogy mi legyen az ítélet, milyen szavazati arány született, Arról soha senki nem szerez tudomást. Kifelé az a tanács elnök által kihirdetett bírósági ítélet lesz. Senkit nem érdekel, hogy a mögött esetleg volt-e vita, esetleg volt-e kisebbségi vélemény. Ön tanulta ezt, vagy ez könnyen ment? Hát ezek a tények. Félért ezt az egészet, hogy így kell eljárni? Ö, én azt gondolom, hogy erre mindenkit megtanítanak, amíg bíróvá válik. És ön egy fegyelmezett ember. Én azt remélem, hogy igen. Nem is nagyon van a bírói karon belül fegyelmezetlen, vagy ezt megnevelik? Azok a bírák, akik a, hogy is mondjam, szokásos és egészséges bírói szocializáción átmentek, azok kizárt, hogy fegyelmezetlenek legyenek, mert, mert, mert a struktúra nem olyan, meg hát ez nem, nem, hogy is mondjam, ez nem egy színpad, hanem ez egy komoly munka. Amikor a Guardianben megjelent véleménycik kapcsán önt azzal gyanúsították, vádolták meg megfelelő részhaláhúzandó, hogy olyasmit is tett, ami egyébként az bíró hivatásával nem összeegyeztethető, akkor ezt önfegyelmezetten hogyan tudta végigvinni? Egyértelmű, hogy... hogy alaptalanok voltak, mint ezek a narratívák, hogy én bármikor is politikai tevékenységet folytattam volna. Ezt úgy tudtam fegyelmezetten véghez vinni, hogy a jogeszközéhez fordultam, és a szükséges jogi lépéseket megtettem. Illetőleg várjuk, vártuk, folyamatosan azon vagyunk, hogy mikor és kik fognak megszólalni a magyar bírói kartért támadásokkal szemben. Ezzel kapcsolatban jó híreim is vannak, mert nem csak a Magyar Bírói Egyesület, hanem most pár nap alatt előtt az Európai Bírói Egyesület is elég éles hangú és kemény nyilatkozat adott, nyilatkozatot adott ki. Konkrétan azt hiszem úgy fogalmaztak, hogy megengedhetetlen Európában, hogy kvázi lincs hangulat alakuljon ki aktív bírákkal szemben. Ezzel szemben a Kúri elnök és az Országos Bíróság Ivatal elnöke a nyilatkozataikkal akaratlanul úgy tűnik, hogy a azt a narratívát nem tudták kellően gyengíteni, hogy külön kell választani, a kriti, hogy a kritika mit illet valakinek az ítékező tevékenységét, vagy az igazgatásban betöltött funkcióját. Ezt nem értem, de amikor kiderült, hogy a Guardian cikkében azért voltak ö, hibák, fordítás és nem fordítási hibák, és ez már ezeknek a korrigálása azután történt, hogy a kifogások megszülettek vele szemben, ez így ebben a formában normális? A Guardian cikkében nem voltak fordítási hibák, az angolul szólt, a magyar igen, Szépen, így ez, ez erről A beszél. magyar sajtó egy része. A sejtem, mert angolok még sajnos nem beszélnek magyarul. Szóval a magyar sajtó egy része fordítási hibákkal terhelten jelentette ezt meg. Hát ezzel kapcsolatban meg nem tudunk semmit se csinálni. Hát itt élünk, 2022 Magyarországán, minket is ugyanaz vesz körül, mint minden magyar polgárt. Oké, de ezzel kapcsolatban eleve nem élt kifogással az országos bírós, a bírói tanács. Az Országos Bírói Tanács egy nagyon egyértelmű közleményt adott ki ezen a cikk megjelenését követően, amiben szó szerint, hogy helyes fordítás is legyen, mi lefordítottuk, hogy a Guardian cikkből mi az, amit én mondtam, és mi az, ami az újságírónak volt a narratívája. Mert Igen. Szándékosan vagy véletlenül? Tételezzük fel véletlenül. A tételezzük fel, az nem fosztó képző? Nem, az egy remény. Azt hall meg utoljára. Bízunk benne. Igen. Ön cínikus, vagy csak annak látszik? <gül> Tudom. Ez dönts el ön. Ez döntsék el, akik néznek. De én, én még nem igazodtam kivagán. Nagyon igyekszem, de én most ismerkedem annál. Az előző beszélgetésben tudja, mi volt a baj. Az előző beszélgetésben az volt a baj... Ugye a felek nem adták meg magukat annak, amiért itt voltak. Ön, amikor, hát önnek még rosszabb, mint nekem, mert ugye miért akarna valaki terhelő dolgokat mondani magáról egy bírósági tárgyaláson? Ön hogyan? Önnek van egy technikája azon kívül, hogy van egy sejtése, hogy hogyan kerülje valakinek a páncélja mögé? Nem. Vagy nem kell mögé kerülni. Ha nem akar kerülni, ha, nem, ha nem hagyja, nem hagyja. Önnek kérdezniek, ő válaszol, és ennyi. Én nem páncél mögöttiségnek gondolom ezt, hanem, hanem, hanem ha tetszik egy közjogi szerepnek. Tehát én úgy szeretnék teljesen őszinte lenni, és informatív lenni, hogy, hogy közben végig figyelemmel vagyok arra, hogy mi a mi annak a testületnek a többsége. Ezt értem, állás, de most mondjam, nem ezt kérdezni, azt kérdezni, amikor mi bíró jár el. Értem, igen. Akkor. Ha, ha mint bíró jár el az ember, akkor szfink arccal kell ezt tenni, mert amúgy nincs értelme. Én azt is értem, de attól belül hogy nem szfink, tehát, ho, tehát valójában önnek az a siker, ha megtöri azt az embert, aki ott van ön előtt, a szónak abban az értelmében, hogy egyszer csak beval valamit, amit egyébként korábban nem tett. Vagy önnek ilyen vágya nincs én ugye büntetőbíró vagyok. A polgári bíróknál, amennyire én tudom, ott nem feltétlenül az anyagi igazság, hanem a processuális igazság megtalálása az eljárás célja. Nálunk büntetőbíróknál ez némileg másként van. Mi valóban a a valós igazságra, az a igazi beszél. történeti tényállásra vagyunk kíváncsiak. Egyszer volt egy olyan ügyem, hogy a korábban végig tagadásban lévő vádlott az iratok alapján láttam, hogy folyamatosan és konzekvensen tagadott, Előre. és egyszerűen ott, amikor bele kellett nézni a bíróság szemébe, akkor megtört és beismerő valamást, tehát egyszer volt ilyen az életemben, Ö, de ez nem cél, tehát a megtörni igétén, hát itt most kerülném. Ezt, de Igen? jól beszél, ez idézőjelpe volt, Te természetesen, nem, nem, nem. Mert nem. ugye a, a kínzás több száz éve nem részt Nem, nem, rész a, ne, fel, fel sem erül. Hadd tovább. Ön az saját igazsága tudatában mondja azt az országos bírói tanás tevékenységéről, helyzetéről, amit mond. Persze. Akkor, Igen. amikor vitában áll a saját szervezetének más embereivel, hiszen egyébként uh, Vargazsi vagy Senyei ugyanennek a szervezetnek a tagja, csak más-más szinten. Önnek kollégái, igaz? Igen. Akkor, ha a szemükbe néz, miközben ők nem bátlottak, abban az értelemben, mint ahogy egyébként a bírósági tárgyalóteremben van akkor dolgozik úgy az agya, hogy ők miért viselkednek úgy, ahogy viselkednek, mint ahogy egyébként a bíróságon belenéz valakinek a tekintetébe, aki nem önként van önnel szemben? Persze, hogy ne. Tehát nagyon fontos, amit mondott, hogy természetesen ők nem vádlottak, tehát ez, ez, ezért tisztázó. de amikor éles vita van egy országos bírói tanácsülésen, egyébként ajánlom mindenki figyelmébe az ott készült jegyzőkönyveket, mert nagyon tanulságosak, akkor sokszor ott megy az adok kapok. Nyilván, nyilván egy minimálisan elvárható intellektuális szinten, tehát azért ez nem egy utcasarki kocsma, távolról sem, de én magam mindig folyamatosan figyelem azt, hogy egy Bírói attitűddel rendelkező vezető, vagy egy azzal nem rendelkező vezető hogyan, miként viselkedik egy ilyen kifeszített szituációban, de kiknek... mi az, hogy a bírói attitűddel nem rendelkezik? Hát például, akinek nincs ennyert bírói pályázata, és soha tárgyalóteremben ítélkező tevékenységet nem végzett, annak nem mondom, hogy nincs, de az bizonyos, hogy más a bírói attitűdje, az, a szocialista. Életel a Kúri elnökéről beszélünk? Konkrétan róla igen. És én nem vitatom el, hogy a közjogilag bíró természetesen, csak az ő szakmai szocializációja az más volt, mint a bírák túlnyomó többségének. Ugye? Tisztázni kell, hogy ez alapvetően milyen területeken jelent problémát, ugye ez a bírói függetlenség megerősítése, amely ugye más oldalról azzal van összefüggésben, hogy az ennek a pármondata ugye úgy szól, hogy folyamatosan nő a bírói függetlenség befolyásolására való tevékenység. Jól beszélek, ugye? Igen. Igen. Tehát ezek így, így vannak párban, a szervezeti integritás védelme mit nevezünk szervezeti integritásnak. Például azt, hogyha korrupciós bűncselekményben érintett vádlottak a hírek szerint magas rangú bírósági vezetőktől kérnek találkozót, kapnak is ilyen találkozót, és az ott elhangzottak titkosak annak ellenére, hogy arra vonatkozod, a is tudunk, hogy egyes bírók elmozításáról, vagy legalábbis a munkájuk elkényelmetlenítéséről egyezték. Igen, csak a puskámad ellé. Elnézést, hogy lapoztam, puskázom. Elnézést, birúr. Ugye ez Tatárkis Péter története és Sádli története. Azt árulja el nekem, hogy én kérdeztem öntől tegnap telefonon, hogy beszélgettünk-e majd a politikóról, és akkor beszél, tisztáztuk, hogy beszélgethetünk, de akkor én fogok beszélni, hogy meg nem hogy semmit. Hát ez is egy beszélgetés. Mert hogy annak nincs olyan ö, jelletet, mi volt a kritika, valószínűleg, hogy annak nem volt, nincs meg még a... Elmond, elmond, tehát, hogy a politikóra... beszélünk a politikóra. Nem, nem, nem, nem, én vissza e... akarok jönni ide. Nem. Megmondom, hogy hol, hol akarom ezeket párhuzamba hozni. Azt szeretném megkérdezni, hogy a tatárkis Péter és a történetéről valamit az, hogy hogyan lehet elmozdítani, vagy nem elmozdítani, de befolyásolni, vagy valahova elküldeni Szibériába idézőjelbe egy bírót, azzal kapcsolatban, Újságokból önnek milyen, vagy nem újságokból milyen hitelt érdemlő bizonyítéka volt? Ha jól emlékszem, akkor a fővárosi törvényszék elnöke kiadott egy nyilatkozatot, amelyben ő maga ismerte el, hogy találkozott Sádő Györgyel. Tehát én ezt innentől tényként kezelem. Egyebekben pedig újságolvasó emberként olvastam olyan közokiratokat, konkrét a lehallgatási jegyzőkönyveket, amelyekből... De a... az eredet, eredibiz... a... hogy ez... a... a... hogyan bizonyosodik meg? Ezt mondom újságolvasó emberként. Hát, de a politikus újság. Most a politika az másról fog szólni. Igen, Tehát igen Teljesen igen, más. Ott, igen, igen. Tehát visszatérve erre, hogy tényadatok merültek fel arra vonatkozóan, hogy itt valami történt. És én azt gondolom, hogy ezt támasztja le az is, hogy az Országos bírósági Hivatal elnöke is így gondolta, mert vizsgálatot rendelte. És amely véget is ért, és amely le is zárult, csak az a bökkenő, hogy ennek a vizsgálatnak az eredménye titkosított, és mi annak idején azt kértük, hogy pontosan azért, hogy tatár Kis Péter tisztázhassa magát ezen gyanúk alól, meg egyáltalán kiderüljön, hogy mi az, ami ott történt, egy fegyelmi eljárás kell lefolytatni, egy olyan szabályozott fegyelmi eljárást vele szemben, amelyben nem az országos okay. Bírósági hivatal elnöke jár Inderről el, hanem a fegyelmi mert, bíróság. Mert, mert nincs is rá idő, de ezt például az emberek ismerik ezt a történetet, gondolnak róla valamit, és talán értik is. És én sem leszek bonyolult. Arról van szó, hogy nem egy bíró saját magától, hanem különböző oknyomozó vagy oknyomozónak mondható portálok, köztük talán leginkább a 444.hu olyan információkkal áll elő, amelyek elindítanak egy folyamatot. Jól emlékszem? Igen. Tehát nem nyomozóhatóság. A lehallgatási jegyzőkönyveket nyomozóhatóságok készítik. Igen, de, de azoknak a ebben önnek igaza van, de az a tevékenységéről önnek nincs tudomása. Tehát az egész gyakorlatilag folyhatott volna anélkül, hogy erről az országos bírói tanács bármelyik tagja értesülhetett volna. De nem így foly. Valaki kiszivárogtatta. Fogalmam sincs, biztos. Erről az eljárásról, abban a szakaszban, amivel, ahol kiszivárogtattak, ha állnaiv kérdésem, akkor tudja be az elve állapotomnak, tényleg így gond. Így, egy kérdés komoly. Az országos bírói tanácsnak tudnia kellett volna, vagy nem? Miről? Hát, hogy egyáltalán egy ilyen nyomozás folyik. Hát nézze, az Országos Bírói Tanácsnak szakmai kapcsolata volt Sándor Györgyel, mint a végrahajtói ipar elnöké vezetője. Tehát mi számtalan szor találkoztunk vele OBT üléseken, a végrehajtók fegyelmi bíróságának tagjait az OBT választja meg, amikor ők esküdtettek, akkor Sándor úr is jelen volt. Tehát volt nekünk egy élénk szakmai kapcsolatunk, egy idő után észrevettük, hogy nem nagyon veszi át a meghívókat Sándor úr, és utóbb a sajtóból értesültünk róla, hogy azért nem, mert letartóztatott. És innentől kezdve nem tehetünk úgy, hogy nem olvasunk újságot. De hát az országos bíróság hivatal elnöke sem tehet úgy, hogy nem olvas újságot. Ebben az országban senki nem tehet így. Tehát én azt gondolom, hogy a tények furcsa, biztos le fog rácsapni az én számból, de valóban makacs dolgok, és ezek fölött nehéz átsiklanunk. Önnek ma van-e konkrét tudomása azon túl, amit lehetett olvasni, hogy Tatár Kis Péter, a Fővárosi törvényszék elnöke, és Sárad György milyen körülmények között találkozott, és miről beszélgetett? Természetesen nekem erről nincs tudomásom. Nekem arról van tudomásom, hogy ezzel kapcsolatban lezajlott egy országos bírósági ivatali vizsgálat, és arról van tudomásom, hogy ezt a vizsgálatot megrendelő OBH elnök maga titkosította, és nem mutatja meg még az OBT tagoknak sem, annak ellenére, hogy a jogszabályban kifejezetten le van írva, hogy az OBT tagok minősített adat megismerésére is jogosultak. Azzal együtt természetesen, hogy a titoktartás őket is köti Nyilvánvaló, az Országos Bírósági Hivatal kiből a... Az Országos Bírósági Hivatalnak az elnökét választja meg az országgyűlés, ez ő most jönje György úr, és ő maga hozza létre a hivatalát. Ez egy ilyen 300 plusz fős hivatal. Annak a struktúrája. Azt az OBH elnöke határozza meg, hogy milyen főosztályokat hoz létre, hány elnök helyettest választ magának, hány bírót rendel be az OBH-ba, hány titkárnői létszámot létesít. A tevékenységét a törvény hosszasan felsorolja, de az mind az elnök feladata a törvényben, és az a hivatalát ő maga hozza létre, nyilván azzal, hogy erre van egy jogszabályi mandátuma, hogy ezt megteheti. Azt, hogy mikor, milyen körülmények között, mire hivatkozva rendelte el a vizsgálatot, erről sincs fogalma. A nincs, és arról sincs, hogy mi alapján volt titkosította. Egyáltalán... Ezt ő maga titkosította? Ő maga. Amire szintén van joga. Van joga, csak mi azt gondoljuk, hogy legalább azt az okiratot meg kellett volna neki mutatnia, ami alapján ő titkosította, amiben nem maga a titok van, hanem azt a titkosítók a vizsgálat nagy valószínűséggel, de javítson ki a rosszul mondom, arra vonatkozott, hogy egyébként a Tatár Kis Péter tevékenységével jogilag, mert morálisan az egy más lapra tartozik, összeegyeztethető az, hogy találkozott dördje, vagy ott jogsértés, vagy valami a bírói etosszal, a bírói tevékenység etossával egybevethető, de ha mind hülyeség, akkor javítson ki. Pontosan nem tudjuk, hogy mivel kapcsolatos ez a vizsgálat. Annyit Ki végzi? Tudunk, hogy mi a cím. Ö, Senyei György elnök által kinevezett három ember. Ennek a bizottságnak az elnöke a fővárosítélő tábla elnöke volt, és volt még további két tagja, mint mindhárman olyan bírák, akiknek a munkátatója az OBH elnöke. Tehát magyarul a saját beosztotjaival végeztetett el egy vizsgálatot, azt elolvasta, majd titkosította. Ők bírók? Két bírósági elnök van köztük, ők elvileg tárgyaló bíró, két ítélőtáblai elnök, ők tárgyalnak, de hát nyilván nagyon keveset, mert inkább igazgatnak. A harmadik tag pedig egy országos bírósági hivatalba beosztott bíró volt, aki nem tárgyaló bíró. Akinek szintén titoktartási kötelezettségük van. Hát én vélelmezem, hogy van valami, amire ők azt mondják, hogy titok, mert vélelmezem, hogy anélkül nem lehetett volna ezt titkosítani, és hogyha van valami titok abban, amit ők írtak, akkor gondolom velük ok, is... Honnan arra. lehet tudni, hogy ilyen eljárás <gül> volt? Onnan, hogy erről egy, hat egy nyilvános határozatot hozott az OBH elnöke. Tehát ennek van iktatószáma. Persze, van egy száma. És ez valahogy irattárban van? Igen. A én nem mehet be? Így van. Kiolvast? Nem tudom, azt tudom. Minek készül? Az Országos Bírósági Hivatal elnökének készül. Majd az ez. Országos Bírósági Hivatal elnöke csináltat magának egy jelentést. Így van. Amiről eleve tudhatja adott esetben, de ez most nagyon rossz hiszemű feltételezés, hogy proforma eleget tesz valaminek, és de facto soha senki nem fogja olvasni rajta kívül. Nem tudom, hogy kikolvasták, tényleg fogalmam sincs, hogy kikolvasták, Azt tudom, hogy a bírói belső nyilvánosságon belül senki. Mert az őt felügyelni jogosult országos bírói tanács, aki adott esetben meg tudná ítélni, hogy ez az elvégzett, elvégeztetett munka elégséges volt-e, szükséges volt-e, meg sem ismerheti ezt. Tehát De magyarul van-e bárki, akinek egyébként adhat külön jogosítványt erre? Nem tudom. Tehát e, most hangsúlyozom nagyon elvélel, az is lehet, hogy ezeket hatóságok olvasták, az is lehet, hogy ezt egy fegyelmi bíróság olvasta, nem tudjuk, mert erről sem kapunk tájékoztatást, de az is lehet, hogy senki nem olvasta, nem tudjuk. Tehát a titkosítás alul konkrét személyek kaphatnak felmentést? Hát, hogyha ennek a jelentésnek az a konklúziója, hogy itt, valamilyen eljárást kell kezdeményezni, akkor én vélemezem, hogy ez a valamilyen eljárás kezdeményezése megtörtént. De ezt sem tudjuk, de lehet, hogy az a konklúziója, hogy itt nincs semmi látnivaló, rakjukba be a fiókba. Önt ez mennyire zavarja? Azért zavar, mert Tatár Kis Péter minden harmadik magyar bírónak a munkáltatója. És... Ez a sztori, én azt gondolom, hogy olyan mély és olyan a teljes magyar bírói karra kiterjedő felháborodási hullámot okozott, amely objektív -e alkalmas arra, hogy morális gerinctörést szenvedjen az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom. Mert, mert ezt mindenféleképpen ki kell vizsgálni, ez egy Rubikon átlépés volt, és, és, és egészen rossz Hasonló történet, a, soha nem volt? Hasonló. És tehát itt tehát felmerült annak a gyanúja, hogy egy magasrangú miniszter helyettesig eljutó korrupciós szervezet, Élő kapcsolatban tot vett föl egy magasrangú bírósági vezetővel, és bíró elmozdításáról egyeztettek, ha ez igaz, tegyük hozzá. Tehát itt azért sok kérdőjelet tegyünk ki, és azt is tegyük hozzá, hogy ez egy folyamatban lévő eljárás tehát csinyán kell bánni itt a minősítésekkel. Mi csak informálódni szerettünk volna, mi csak megnyugodni szerettünk volna, és nem ez csak mi, minden hanem minden magyar bíró a kapcsolatban, hogy történt-e bármi olyan, amit, hogyha bármelyik bíró ennek a felét elköveti, akkor másnaptól nem mehet be a bíróság épületbe tárgyalni. De ezt szintén nem önök döntik el. Ezt bármely bíró esetében a bírósági elnök dönti el, konkrétan a magyar bírák egyharmadának esetében Tatár Kis Péter dönti el. Oké, okay. játszunk el a gondolattal, hogy önök megismerhetik ezt az anyagot. Mi van akkor? Hát persze annak függvényében, hogy mi van benne hát annak függvényében hogy mi van benne, én bízom benne, ha mi ezt elolvasnánk, akkor megnyugodnánk, ezek a kétségeink, amelyek a magyar igazságszolgáltatás morális. Mi kéne, hogy benne legyen? Nem találkoztak, találkoztak, de csak a fradi beszélgettek, beszélgettek. Mit, mitől nyugodnának meg? Hiszen maga a találkozó tényenyugtalanító. nyugtalanító. Ö... Inkább az, az állítólagot elhangzottak, én azt gondolom, hogy nyugtalanítóbbak, mert önmagában az, hogyha a magyar bírósági végrajtói kar elnöke találkozik a Felső Törvényszék elnökével, önmagában ez a találkozó azt gondolom nem kifogásolható. Ez lehet egy szakmai konzultáció. A szakmai kapcsolatban soha senki nem cáfolt? Én nem olvastam ilyet. Illetve, bocsánat, tatár kis Péter cáfolt. Mint érintett. Mint érintett. Igen. De egyébként az a szervezet, ahonnan kiszivárgott, az meg se szólalt. Nem. Uh, oké, okay. és tételező fel, az ellenkezője van. Nyugtalanító dolgok vannak benne. Önök elolvasták, mi történik? Ha, ha, olyan, ha ne adja Isten, olyan nyugtalanító dolgok vannak benne, amelyek megkövetelik az, a Tatár kis Péter főnökétől, az OBH elnökétől, Igen? az ő valamit lépjen, akkor mi le tudnánk csekkolni, hogy megtette ezeket a lépéseket elnök úr sem. Oké, de az impotencia... Igen. Most a klasszikus értelemben ott is bekövetkezhet, hiszen létezik, hogy önök úgy gondolják, hogy bekövetkezett, ő meg megmutatta önöknek, és ő meg nem gondolja így. Oké, okay, az természetesen már egy nehezebb helyzet, mert ha az piros, akkor azt nehéz lesz elmagyarázni, hogy ő azt nem annak látja, de az elvi lehetősége ebben a alapjárásban, amiben önök vannak, fennáll. Nagyon-nagyon fontos dologra mutatott rá, mert jelenleg azt éljük meg, hogy Bármit mondunk, kérünk, teszünk, akkor az OB elnöke eldönti, hogy erre szerinte nekünk van-e hát, Ez Ugye vagy az a helyzet, se? hogy a saját jogértelmezése az egész ügyre kihat. Igen, és az OBH elnökének az az álláspontja, ami a mi megítélésünk szerint biztos, hogy nem Európai Jogállamba való, hogy ő, mint felügyelt személy, az ő jogértelmezése dönti el, hogy az őt felügyelő testületnek mihez van joga és mihez nincs. És ebből az következik, hogy az ő álláspontja szerint az ő jogértelmezése egy hatásköri kérdésben többet ér magasabb rendű, mint az őt felügyelő, szintén bírákból álló testületnek a jogértelmezése hatásköri kérdésekben. Igen, értettem. Um, ő egyébként előtte mi volt? Ő ítélőtáblai tanácselnök volt. És valamelyik grémiumnak a tagja. Én úgy tudom, hogy a Fővárosi ítélőtábla bírói tanácsának volt az elnöke. Tehát minden bíróságon az ott dolgozó bírák maguk közül választanak bírói tanácsot, amelynek a feladata az ottani elnök munkájának valamilyen fokú ellenőrzések, kontrollja. Ugye ebben az egész történetben az a, hát tényleg, ugye átnézve az aktát, hogy azt mondják, hogy ez még mindig több, mint amit egyébként Handó Tündénél elértek, mert hogy Handó Tünde az egész szervezetet digálta. Igen, igen. Hát ez nevezennek relatív örömnek. Ő nem létezőnek tekintette egy idő után az Országos Bírói Tanács. Valójában hogy... tulajdonképpen önökkel az a baj, hogy olyasmit mondanak, ami az országos bírósági hivatal elnökének nem tetszik, és előbb-utóbb besokal. Van, aki ettől annyira sokal be, hogy azt mondja, hogy maguk nem léteznek, a jobbik verzió azt mondja, hogy létezik, de nem vesz önökről tudomást. Szerintem nem vitás az, hogy egy jogállamban ö, senkinek a hatalma nem korlátozhatatlan. Én nem vitatkozom. És senkinek sem korlátlan Ez egy hatalma. ilyen állam. Nem, én azt gondolom, hogy Magyarország egy Európai Uniós állam, az alaptörvényben is benne van, hogy jogállam, és senkinek a hatalma nem korlátlan, ezért senki nem sértődhet meg azon, hogyha az őt felügyelő testület kritikai vélemény fogalmazott. De azt se biztos, hogy én, én tovább akarok menni, mert ez egy nagyon jó példa. Tehát ezt az emberek megértik. Azért nagyon sok olyan dolog van az ön aktájában, amit ember nem fog fel. Hát az ön tevékenységének a, a szépségei, de ugyanakkor azok bonyolult történetek. Tehát ez egy érthető történet, ebben egyet értünk, ugye? Igen. Azt árulja el nekem, és magamból indulok ki, hogy a frázkonyhóba teszi magát túl az országos bírói tanás ezen az egyetlen ügyön. Mert én képes lennék, egyébként akik a műsoromat nézik, hallgatják, ki is vannak bukva, Találok egy valamit, és nem tudok tőle elmozdulni olyan, most nem fogom mondani az ön társaságában, annyira zavar, de én látom magán, hogy ez öntől olyan nagyon, nem álltál valamit mondok, másféleképpen reagál, de hogyan tudja magát az országos bírói tanás ezen túl tenni? Megint csak azt tudom mondani, hogy úgy, hogy fegyelmezett tagokból áll, és azt mondjuk, hogy a jogszabály azzal, hogy mi jelzéssel éltünk, és azzal, hogy ezt nyilvánosan kommunikáljuk, több itt, itt megáll a jogszabály, és több lehetőséget nekünk nem ad. Hozzáteszem a jelenlegi jogszabály. Értem, ön, mint bíró, szabadabb, mint az országos bírói tanács szóvívője. Sokkal. Hát bizonyos értelemben igen, persze, mert mint a bíróként ránbízott ügyekben, ott egy végső döntést tudok hozni igen. saját magam. Igen. Itt pedig a hatályos jogszabályok alapján mi kérni és jelezni tudjuk itt Két dolog van, ami nagyon fontos, amit mond. Egyrészt, hogy van egy hatályos jogszabály, amelyik ezt lehetővé teszi, és van egy ember, aki ezzel így él, hiszen egyébként az az ember, akinek a hatályos jogszabály ezt lehetővé teszi, attól még nem kéne, hogy ezzel éljen, hiszen a hatályos jogszabály azt is lehetővé teszi, hogy a vizsgálatot elvégzi és bemutatja. Jól beszélek ugye? Szerintünk igen, én szerintem igen, és az Országos Bírói Tanács szerint is igen, de a korrektség kedvéért hadd mondja el, hogy, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Senyei György szerint nem, mert az ő jogi álláspontja az, hogy nekünk nincs hatáskörünk ehhez a kérdéshez, kicsit konyhanyelven semmi közünk hozzá. Önnek, Ez az ő jogértelmezése. Én ezt értem, és a, faram, és a Kafka egyébként ott lakik, hogy ezt a jogértelmezést önöknek tudomásul kell venniük. Annak ellenére, hogy mi vagyunk azok, akik őt felügyeljük. A jogértelmezéssel kapcsolatban lehet-e bárkihez fordulni? Nem. Alkotmánybíróság. Itt. Nem, Úristen. Sem. Itt a róka fogta csuka, itt megállt a történet, hogy szerintünk így van, és mi Ez felügyeljük úr. Az egy másik történet. Tehát nem, ahol, az, ahol különböző. Az etikai kódexsel kapcsolatban is, ugye itt arról van szó, hogy az OBT-nek tagja Vargasé András elnök úr is, aki amikor mi tárgyaltuk az új etikai kódexet, amit az obt akkor nem ment el, de ugyanakkor... Akkor kiment, kivonult, nem vett részt a vitában, és fordult. utóbb, tehát ott nem mondta el nálunk az érveit, illetőleg hát az elején elmondta, amivel mi nem értettünk egyet a preambulummal kapcsolatban, onnantól kezdve kivonult, és azt követően az Alkotmánybírósághoz fordult, de az Alkotmánybíróságnak van már korábban olyan végzés, amelyben kifejezte azt, hogy a virág etikai kódexe olyan puha jogi eszköz, úgynevezett soft law, amivel ő, mint Alkotmánybíróság nem foglalkozik. Vargas András elnök úr kérte az Alkotmánybíróságot, hogy emelkedjen felül ezen a korábbi álláspontján, és most érdemben is ezzel a kérdéssel. Meglátjuk, hogy mi lesz. Születette egy úgynevezett Amikus Kurie, egy a bíróság barátja beadvány, amelyet különböző civil szervezetek Látam, készítettek. Az Szinténesen el Helsinki Bizottság. Igen. És az OBT ehhez csatlakozott, és ezt jeleztük is az Alkotmánybíróságnak, ahol itt azt a lakonikus választ kaptuk, hogy tudomásul vették berakták az iratokba a mi személyes meghallgatásunkról, meg ha döntenek, majd később döntenek. Az hogyan van, mondjam már meg, kedves Vasvári úr, hát Istennek itt mondhatom, nem úgy, mint amikor a Patakival álltam szemben, és akkor a bírónak kellett szólítani. Nem is volt egy jó szituáció most, de kicsit korábban is. Ön, mint bíró, hogy éli azt meg, hogy az ön kvázi osztályfőnökei vel a testület permanensen rossz viszonyt ápol? Miközben egy kollégája. Mitől van ez? Ez nem rossz viszony, ez egy közjogilat szabályozott viszony, amelyben vannak közjogi konfliktusok, vannak feszültségpontok. Önnek ebben igaza van vannak konfliktus lehetőségek, de az, hogy ezekből konflikt, akkor oké, okay, segített. Mitől lesznek konfliktusok, miközben azoknak nem kéne lenniük? Hol van az a különbség, amiből ez konfliktust generál? Hát én azt gondolom, hogy ezek a konfliktusok abból adódnak, hogy immár öt éve azt tapasztaljuk, hogy az országos, bírósági, az országos bírói tanács ezen csekély hatásköreit sem képes ellátni. De miért? Hát azért nem, mert ez egy felügyeleti jogkör. Én ezt értem. És mint ilyen... Nyíl... De fe... mi nem tekinti Senyel úr? Vagy előtte Handó tünde, önöket, barátainak? Én azt mondom, hogy hát én nekem csak két szemem van, maguk nem tudom, 28 szemmel rendelkeznek. Hát gyertek, nézzétek meg már, hogy milyen a frizurám. Az esetemben nem a frizurám, hanem a tevékenységem. Lehetséges, hogy én most jöttem le a falvédőről, és naiv vagyok, de nekem iszonyatosan szemeszúr. szúr hogy önök között, kollégák között van ez a konfliktus. Kollegák is vagyunk, meg egyben közjogi szereplők is vagyunk. És szerintem ezt a kettőt nem szabad össze. De akkor a közjogi szereptől megbolondulnak. Nem bolondulunk meg, én ezt nem gondolom. Tehát okoz a... olyan konfliktust, amit egyébként mint bírók nem feltétlenül élnének meg. És ez a konfliktus, ez rossz? Hát a... Ez nem előre visz? Hát amit eddig elmondott, hogy öt éven keresztül miben voltak megkötve, miközben fel vannak jogosítva rá, hát ez nem nagyon vitt előbbre. Az uniós eljárás az előbbre visz, de annak semmi köze nincs ehhez. Az, hogy ilyen. Rossz, rosszul fogalmazok. Kiemelke... Igazságtalan vagyok? Nem, nem a... gondolom, hogy igazságtalan. Üh, én hiszek abban, hogy. Azok a konfliktus helyzetek, amelyek jogilag szabályozott keretek között folynak, és hatásköri vitákban ö, csúcsosodnak ki, azok nem hátrányosan befolyásolják annak a szervezetnek a struktúrális továbbélését és működését, hanem inkább előnyösen. Mondja már, hogy mi az előnye. Például az az előnye, hogy, hogy nem lehet már sok minden olyat megcsinálni, amit az Országos Bírói Tanács évek óta kifogásol. Például Pé, van egy olyan lehetőség, hogy egy bírót egy magasabb bíróságra kirendelnek. Nem pályázat útján nyeri uh -huh. ezt a helyet, hanem ideglenesen Igen. két tolvonásolóna tesz. Így, ez a gyakorlat elbúriánzott, kontralégemlet lett, olyan indokokkal történtek ezek meg, amelyeket a jogszabály nem ismer, hogy egy példát mondjuk, a kúri elnöke maga ülésen azt, hogy ők a kúrián kvázi próbaidősként kipróbálnak kollégákat, és hogyha beválik, uh -huh. akkor majd utána pályázhat. Ez nagyon tetszetősen hangzik, meg olyan miért ne lehetne, hát konkrétan azért nem, mert a jogszabály ezt nem teszi lehetővé. Nincs próbaidős bíró. Egy próbaidős bíró nem olyan független, mint egy státuszban ülő bíró. Tehát azért ez egy nagyon fontos. Distinkció. És uh, mi kifogásoltuk ezt a gyakorlatot, és például a kórián ma már egyetlen egy kirendelt bíró sincs. Tehát ha tetszik, ez egy eredmény. Mm, az elvitathatatlan. Egyetlen egy sincs, vagy csak kevesebb? Egy sincs. És máshol? Máshol már vannak, de azt látjuk, hogy egyre csökkenő számban mm, ezt is én eredményként tudhatom be. Azt és nem is, is se garantálja az ellenkezőjét? A hogy növekedhet. Elvileg jelenleg semmi sem akadályozza. A jogszabályi lehetőség megvan. A jogszabályi lehetőség eddig sem volt meg az ilyen fajta kirendeléseknek, csak eddig ez nem zavart nagyjából senkit. Mert ugye ez jogszabály ellenes? Mi azt mondjuk, hogy igen, mert a jogszabály, mármint nem a kirendelés ténye jogszabály ellenes, mert erre a lehetőség kettő okból. Az egyik ok a kirendeléssel érintett bíró szakmai fejlődése, a másik lehetséges ok pedig, hogyha teher arányosítás miatt van erre szükség. Hol van a, az ellenesség? Például ott, hogyha az egyik törvényszéken dolgozó bírót kirendelik ö, egy másik törvényszékre. Az miért szolgálja a szakmai fejlődési okra hivatkozva? Az miért szolgálja a szakmai fejlődését, hogyha ugyanolyan szintű bíróságon ítélkezik tovább? Vagy hozzáteszem, mi, hogyha egy fővárosi ítélő táblai bírót kirendelik. Azt én értem, amit mondod, ez jogszabályellenes vagy érthetetlen? Jogszabályellenes, mert ez nem a valósok. Mert, de mi a valósok? Hát ezt nem tudjuk. A valósok a pályázati rendszer megkerülése, mert így nem kell pályázni. Úgy arról beszélünk, hogy nem tudják, hogy mi azok és ha nem tudják, akkor nem is mondhatják. Nem, ez esetben mondhatjuk, mert ez esetben sejtjük, hogy mi a valósok. Mi a mi valósok? A, a következő példám talán az még plasztikusabb. Egy ítélő táblai bírót, amely egy magas szintű bíróság, egy ítélő táblai bírá, bíron, bírás, bíróságon, lévő dolgozó bírót, egy alacsonyabb szintű bíróságra rendelnek ki. Hát kérem, az hogy szolgálja a szakmai fejlődését? Én nem, nem alacsonyos... kérdezem, azt kérdezem, mi az oka? Az az oka, hogy utána ez a bírót rögtön vezető lesz, mondjuk a a alacsonyabb szintű bíróságon, vagy az már sokat említett tatár Péteres eset. hogy valójában nem kitolnak vele, hanem ez az előléptetés. Így van, válik, lehet. Így van. Mert hogy ezzel kvázi kikerülnek egy olyan utat, amit egyébként. Pontosan. Utazása egy el. Pontosan. Elmondok egy másik uh, nagyon érdekes történetet. A jogszabály lehetővé teszi azt, hogy ha az országos bírósági hivatal elnöke egy bírót úgymond berendel az országos bírósági hivatalba, akkor utána onnét a hivatalból, pályázat nélkül bárhova, akár magasabb helyre, polcra is pakolhatja. Tatárkis Pétert Handó Tünde egy hétvégére berendelte az Országos Bírósági Hivatalba, pénteken kelt a határozatai berendeli, majd más, a következő hétfőn jött az újabb határozat, hogy az egyébként a Balasagyarmati Törvényszéken bíráskodó Tatárkis Péter bíróurat a fővárosi törvényszékre kirendeli, és ott elnöki feladatokkal megbízza. Egy hétvég alatt nem tudom, milyen projektmunkákat lehetett elvégezni az OBH-ban Ez szakmai vagy politikai zűrzavar? Politikához nem értek azzal, nem is foglalkozom szakmainak mindenféleképpen minősíteni. Tudja vagy tudnia a motivációt? Most nem azt, hogy ki akarja nevezni, hanem miért akarja ezt tenni? Én azt látom ez ügyben, hogy... Jó szövetségi kapitány, aki megkerüli a válogatási elveket, mert megteheti? Nem véletlen az, tehát ha ön elmegy egy bármilyen bíróságra, bármilyen minőségében, ügyfélként, akkor joggal bízik abban, hogy ott olyan bírók ülnek önnel szemben, akik egy úgynevezett csúnyaszó szóval a meritokratikus rendszer alapján kiválasztott emberek, Mind magyarul a legjobb, nem értik magyarul a legkiválóbbak, a legjobbak, egy olyan pályázaton nyerték el azokat a helyeket, amely pályázat során senkinek nem lejtett a pálya. Ugye? Ön ezt joggal feltételezi? Igen, mamá. És ezek, amikről az előbb beszéltem, ezek az anomáliák, ezek ezt társák alá. Hát ha tudja az illetődet, honnan tudná az illető, hogy aki tárgyalja, hogy került oda? Hát, akár tudhatja is. Igen, hát de él... ez inkább önöket a de ez nekem mm. útig elegendő. Tehát maga, aki oda elmegy, ez nem túl életszerű, de az, hogy maga a szervezet... el a jogi az, képviselők, a jogi képviselők azt, nagyon is tisztában azt, vannak. Ez. Látja, ebben igaz van. Ezt megértem. Önt, azt se, ön, önt nagyon foglalkoztathatja, de arról se beszél, hogy ezt egyébként a politika miért tűri politikával, tényleg most, most olyan, ez en... kicsit úgy hangzik, hogy én, ne, hogy, hogy én nem szeretem a focit, de egyébként tényleg nem. De, de politikával nem foglalkozunk, nem foglalkozhatunk. Rossz, rossz, volt a, rossz volt a kérdés, mert ugye ennek az egésznek az a titka, hogy miközben önt amortizálják adott esetben újságírók különböző cikkekkel, addig valójában ön mint a bírói tanács szóvívője, ugyanúgy elmozdíthatatlan, mint a Senyei úr is elmozdíthatatlan. Hát uh, Senyei úr, mint bíró elmozdíthatatlan, mint országos bírósági hivatal elnök, úgy elvileg nem, mert őt az Magyarországgyűlés kétharmados többsége hát, elmozdíthatja. Hát, akkor csak itt van a politika. Hát, ha a politikát nagyon zavarná, Senyei György tevékenysége, akkor közben léphetne. Ilyen kérést még se fogal, mi se fogalmaztunk meg, tehát férért ne hát, essék. Miért? Hát azért nem, mert az, hogy van konfliktus egy együttműködés során, az nem ok arra, hogy okay, valaki ez a, ellen... Ez a, a tatárkis Péterféle konfliktus, ez mint az Eniholban, ban amikor bemegy a fürdőszobába a Vudi ellen, és aztán kijön, és azt mondja, hogy ez túl nagy pók. Ez egy mekkora pók? Ez egy nagyon nagy pók, ez egy nagyon nagy pók, ebben igaza van. Hát akkor meg, drága Vasvári úr. Nézze, bízunk benne, hogy ez a helyzet változni fog, ha nem tudom. Diplomata. Nem nem. De. nem, nem tudom kizárni azt, hogy... Mennyi ideje tart ez a történet? Melyik? Ez a tatár. Ö, szerintem eleje óta. Hát, Igen. azért az lassan port lehet törölgetni rajta. Az, nem nem rövid történik. Nézze, tehát az Országos Bírói Tanácssal szemben olyan elvárásokat megfogalmazni, amihez nem kapunk eszköztárat, tehát labda nélkül nem tudunk oltrúgni. Az, hogy most ilyen turbulencia van, azért ennyit médiában nem szerepelt ön, mint most. Oké, okay, volt különböző tevékenysége. Én tudom, hogy önnek volt olyan periódus, amikor politikailag ki volt kezdve, én most ezt ebben nem kavarnám össze. Önnek, mint az országos bírós, bírói tanács szóvivőjének ennyi média szereplése volt valaha is, mint most? Nem, nem. Ráadásul ön baromi készséges, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy én ilyet más szervezetnél még életemben nem találtam, ahogy egyébként az országos bírói tanács az én megkeresésemre reagált, előbb a szervezet, aztán ön, le a kalappal előtte. Mi a cél most? Az a cél, tehát még mielőtt elmondanám, hogy mi a cél, tehát mi igyekszünk minden minket megkereső orgánumnak rendelkezésére állni. Tehát ahol nem szereplünk, ott nem azért, mert mi nem akarunk menni. Zárójelvel zárva. Magyarul, hogy most több volt a meghívás. Tessék? Magyarul, hogy most több volt a meghívás. Több volt a meghívás, de nagyon sok helyen írnak rólunk, anélkül, hogy nem, hogy meghívnának, hanem megkérdeznének minket. Az, az egy másik dolog. De, de a célunk az az, hogy pontosan a transzparenciával, pontosan a nyilvánosság erejében bízva szeretnénk elmondani az álláspontunkat, mert, mert ez nem egy bírói belügy. Tehát ez nem arról szól. A bíróság nem azért van, hogy a bíróknak legyen munkahelye. A bírói függetlenség sem azért kell, hogy a bíró jól érezze magát, hanem ez mind, mind a jogkeresők célját szolgálja, és azt, hogy Magyarország jogállam maradhasson. Azt a célt szolgálja, hogy a magyar bírók, akik egyben európai bírók is, a magyar bírók által hozott ítéleteket és határozatokat az uniós, többi uniós országban változatlanul végrehajtsák. Mert hát azért láttunk már olyat, olyan kelet-európai uniós országot, amelynek a bíróság ítéleteit egyes nyugat-európai országokban már nem szívesen hajtják végre. Na hát mi nem szeretnénk idáig eljutni. Igen, csak hogy egy összefullalóját adja ennek a tatár történetnek, csak hogy mindenki számára világos legyen a pkk is bíró, és ki akarta rugatni, mármint az, akivel kapcsolatban volt a találkozó, és el akarta érni, hogy többet neves részt végrehajtói szakvizsgákon. Schadl 2021 június 2-án telefonal felhívta a Sennyei Győgy Barnát, az Országos Bírói Hivatal elnökét, ez a nyomozati anyag, aki a nyomozati anyagban idézett beszélgetések és SMS-ek szerint, ami ugye kisziválgott, leszervezett neki egy találkozó Tatár kis Péterrel, a fővárosi törvényszék elnöke. Aki egyébként Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár sógora, ezt én fejből mi nem tudtam volna elmondani elnézést. Sádla azt kértett a tárkistől, hogy rúgja ki a bírót, aki azt válaszolta, a bírót nem lehet kirúgni, de azt mondta, visszavóhatja a bíró csoportvezetői megbízatását, és tehet arról, hogy ne érezze jól magát a munkahelyén hvg 444.hu. Hát ez önmagában egy olyan történet, hogy a faladja a másikat. Az Alkotmánybíróság szint a kúri elnöke által kezdeményezett eljárásban a bírókat képviselő Országos Bírói tanács hallgatásának, feltételei jelenleg nem állnak fönn. Október 4, ez azt jelenti, hogy később lehet, hogy fönnállnak? Bízunk benne, hogy igen. Ebben szintén nincs tehát Ez az olyan, mint az Országos Bíróság hivatal elnöke. Ezzel meg kell hajolni ezzel. Természetesen. Tudom. Nem már tűnnek azért, hogy a fegyelmezett. És köszönöm szépen még egyszer, hogy olyan türelmet gyakorolta, hogy egyébként a műsor elkezdődött, de szerintem most már lesz, én is lassan túlteszem magam. Uh, Ugye a Kúria elnök a bírói tanás megtámadta a bíróságokat, mondta Varga Zsé András eh, október 27-én. Eh, ezzel kapcsolatban szabad? Egy Na, azért van itt. Hogy, ugye a kuri elnök azt mondja, hogy az országos bírói tanács megtámadta a bírákat. Miért mondja ezt? Azért mondja ezt, mert mi az ő bírói pályázat elbírálási gyakorlattával kapcsolatban súlyos hiányosságokat fedeztünk föl, és ezt szóvá tettük. És ez az út ellenséges? Hát ez a nyilatkozat nem feltétlenül baráti, és elnök úr, Varga elnök úr olyat is mondott, hogy csatazaj van a bíróságokon, és otránykelt, és van, azt nem itt mondta, azt a legutóbbi OBT ülésen mondta. Én erre azt válaszoltam nekik, hogy ha csatazaj van, akkor, akkor mindenki nézem magába, hogy ki miatt és mi miatt van csatazaj. Én hozzáteszem, hogy egyetlen egy az OBT-nek választott bírói tagjai közül egyetlen egy kollégámnak a nevét sem olvastam a jogállamisági jelentésekben az amerikai külügyminisztérium jogállamisági jelentéseiben az Európai bizottságében Ezzel szemben Varga elnök úr nevét rendszeresen olvasom, és kritikus élel említik többek között a kinevezési gyakorlatát is. Tehát, hogyha a csatazaj van, hogyha ezt tényként fogadjuk el, akkor mindenki tegye föl magának kérdéséhez miért van. Október végén igazságügyi tanácsok Európai Hálózata ott beszélgéd az OBT kétségkívül Európa egyik leggyengébb hatáskörökkel rendelkező bírói tanács, aminek káros következményével sajnos nap mint nap szembesülünk. Október 31 az Országos Bírói Tanács közleménye, az Országos Bírói Tanács közleménye két tagjának az Amerikai Egyesült Államok nagykövetével történt találkozója kapcsán erről azért nem fogunk részletesen beszélgetni, ha akarja, akkor beszélhet de azért nem kérdezem, mert itt már valójában tényleg háborús zaj van, hogy önök elmehetnek-e vagy sem, az szerintem az országos bírói tanács a való harmonikusabb együttlét kapcsán korán sem váltott volna ki ilyen hangot, mint ebben a mostani helyzetben, ahol már ez egy eleve éles helyzetben való történet volt. Nem tudom, és nem is akarom megítélni, hogy ez egyébként mennyire kényes téma, de azt látom, hogy ez nem ok, hanem következmény. Nézze, az Országos Bírói Tanács számtalan alkalommal találkozott már nemzetközi fórumokon, nemzetközi rendezvényeken, a nemzetközi közélet, a diplomáciai élet különböző képviselőivel, így nagykövetekkel is. Tehát, ha tetszik, ebben semmi különös nincs. Tehát ez egy teljesen normális, bevett találkozó volt. Nekünk erre volt mandátumunk, és... Bárki felelősségre vonhatja önt ezen szervezeteken bel, amelyekről beszéltünk, amiatt, hogy ez megtörtént. Ö, egyedül az Országos Bírói Tanács vonhatja meg tőlem azt a mandátumot, hogy én szóvivőjeként eljárjak. És egyébként... Az Országos Bírói Tanácsnak felelek. Értem. Önnel egyébként senki nem tud tenni semmit. Hát nem tudom, mire céloz, hát, de az nem az vagyok az a az jogon, az jogon kívül. Nem, így, így, el, nem. Tehát az, így nem. A húria elnökézek így nem. De azért ennek az egésznek, amiről itt most ön is sok részletet felolvasott, azért van ám egy nagyon fontos következménye, az úgynevezett dermesztő hatás. Tehát, hogy ha már a célokat kutatjuk, hogy ezek után, vajon melyik bíró szeretne majd országos bírói tanácstag lenni? Halványlag mert, mert a mi mandátumunk egy év múlva lejár. Nekem sajnos szakvizsgám nincsen, így aztán bírósra lehetek. Hát egy év még hosszú idő. Az alkotmánybíróságnál van külön vélemény, a kül hogyha az OBT közleményével kapcsolatban megjelenik, azt én hova a hoba tegyem? Hát nézze, a, a Kúria elnöke, az ő egy önálló közjogi szereple, egy nagyon magas rangú, úgynevezett közjogi méltóság, de természetesen neki ki joga és lehetősége külön kommunikálni, de faramúcia a helyzet, mert egyben egy tag a 15-ből hát az OBT-ben, és egy tagtársam az hát OBT-ben, meg egyébként a külön elem, mint az Alkotmánybíróságnak. A kúri elnökének azt gondolom, hogy nem kifogásolható esetében, hogy külön kommunikál, egy külön aktor ebben a, ebben a színházban. És, őt egy életre megbántották azzal, hogy nem akarták őt kúri elnöknek? Hát én azt gondolom, hogy ezt tőle kéne megkérdezni. Ö, ja. Azt a határozatunkat mi részletesen megindokoltuk. Pontosan, pontosan azért, mert számítottunk rá, hogy ezt majd esetleg számon kérik. Én ezt értem, de ez az el elmagyarázni tudom, de nem értem, nem értem. November 2-án, most már itt vagyunk a kertek alján, az Országos Bírósági Hivatal kollégium, a vita során fel sem merült, hogy az OBT képviselőiben eljár bírók látogatása, még benne van Bánátyi János is, de ebben nem fogom fűszerezni a történetet. És akkor eljutottunk a politikóig. A politikó mennyiben nem azonos azzal, mint ami a nyomozati anyagok kiszivárogtatása? Ugye mit tudunk? Azt tudunk, hogy a politikó újságban megjelent az az újság hír, hogy Brüsszelben a magyar kormány által folytatott tárgyalások során nyitva lett az Országos Bírói Tanács jogköreit érintő kérdés is, és a sajtóhír szerint az OBT jogköreinek növelése várható. További sajtóhír, hogy a magyar kormány egyes miniszterei is ezt meg, megerősítették. De hát ugye egyrészt itt tárgyalásokról van szó, másrészt nem láttunk még semmiféle szöveget. Tehát vélemény az országos bírói tanácsnak erről nincs, ha csak annyi nem, hogy mikorában már számtalan alkalommal volt, hogy normaszöveg szintű javaslattal éltünk, és kezdeményeztük azt, hogy az OBT jogköreit erősítse meg a jogalkotó. Pontosan azokra az adatokra is említette. Köszönöm a, hogy lehet, hogy lehet, hogy el a és azt kérdezem, hogy mennyire örülne. Azt mondja, a november 4-én kelt, és a politikó által is látott tervezet szerint nagyrészt az Országos Igazságszolgáltatási Tanács megerősítése körülforulnak. Országos Igazságszolgáltatási országos Bírói Tanács, az igen, igen, igen. Tehát az, azért néztem őre, hogy nehogy gardien legyen. Pseudó Gárdia. Látja, hogy egy óra alatt hova jutunk? Megerősítése körül forognak, rossz forzítás, amely felügyeleti szerű jelleg nem képes hatékony felügyeletet gyakorolni Európai Tanács szerint az előre jól értett. Budapest közölte felhatalmazott tanácsot arra, hogy kötelező elővévé véleményt adjon az országos bírósági hivatal elnökének politikailag kinevezett határozatairól. Ezt tetszene? Nem igen, értem, tehát itt megint valami fordítási zűrzavar lehet, vagy az angol terminológia más, de nem, tehát hogyha azt jelenti ez, hogy az Országos Bírói Tanács kötelezheti is bizonyos esetekben az OBH elnökét, akkor így már értem, mi az általunk készített jogszabály javaslatban ehhez hasonlókat írtunk. a a megerősített testület így felülvizsgálhatja a bírák és bírósági vezető kinevezését felülvizsgálhatja a bírák benegyezésén nélküli áthelyezését és elmozdítását, valamint mérlegelhetni az Országos Bírósági hivatal jelöltjeinek alkalmasságát. Tetszik? Egybecseng mind azokkal, kerül mi már korábban megfogalmaztuk a véleményünket. Emellett biztosítja a testület működési függetlenségét és megfelelő költségvetéssel látja el. Tetszik? Jelenleg ilyenünk nincs. Miük nincs? Önálló költségvetésünk. Illetve van az OBH-n belül, tehát magyarul mi képzelje, hogyha egy pogácsát akarunk venni, vagy egy ilyen kitűzőt, ami most rajtam van, ez egy OBT-s kitűző, akkor ehhez az Országos Bírósági Vatal elnökétől kell kérnünk pár száz forintot. Hát, hogy rend legyen, teljesen egyetértökön. Valamint egyeztetve az igazságszolgáltatásra kapcsolatos jogszabályjavaslatokról, bár ugye ezzel itt viccelni visszavontam. A, tovrá, a kormány továbbra elkötelezte magát a Kúria Magyarország legfelső bíróságának reformja mellett. Ha mindez bekövetkezne, azt a saját maguk harcának eredményeként tudná be, vagy valami másnak, vagy nincs jelentősége, csak következzen be? Nincs jelentősége, és ha mondjak erre a harc szóra valamit. Tehát ezt a legnagyobb tisztelettel szeretném finomítani, ha tetszik visszautasítani. Tehát mi nem harcoltunk, soha. Egy másodpercet sem. Mi a meglévő, nagyon szűk hatásköreinkkel éltünk, és transzparensen kommunikáltunk. Hogyha ez szokatlan, 2022 Magyarországon akkor azt vállalom, de az, hogy ez harc lett volna, azt nem. Nagyon, a, a, a, a nyugalmaz nagyon, nekem nagyon lenyűgöző, különös tekintettel a, a, a, az ön folytatott fűrjes baranyi beszélgetésre, és természetesen magamra is gondolok, beleértve, hogy ez a fegyelem, ez egészségügyi problémákat nem okoz? Legyobb tudomásom szerint nem, de köszönöm kérdését. Csak keresem azt, már itt vagyunk a legvégén, egyébként is kiszúrás lenne a nézőkkel is ennél sokkal tovább beszélgetni, de azt a részt, csak pontosan akarom idézni, ugye ez a népszavának adott interjúja amiben oh, a frászkúnyhóba raktam igen itt van azt mondja, van ezeknek a támadásnak egy íve. Úgy keződnek, hogy impresszummal nem rendelkező blogokról, azaz nem perelhető fórumokról hamis állítások indulnak. A kúriak, Majd később a Kúria és az OBH elnökének későbbi kommunikációja pedig módon akaratlan is bátorította ezt a lejárató kampányt. Úgy vélem a bírói tevékenységület érintő valótlan állítások azért születnek, mert valamivel el kell adni az újságot. Ez ugye egy ív. Önnek mint ön nem egy ön, ön kőszere, vagy ön, önnek miért kerestődni ez a bírói Tal, tal, tal, mivel függ össze? A bíróknak a bírók közszereplők, és ezért a tűrési kötelezettségük úgy mondják, hogy a tipikus meghaladja. Tehát sokszor el kell tűrnünk olyat is, amiet, amit másoknak nem. Ugyanakkor ez a tűrési kötelezettség nem korlátlan, nem olyan fokú mondjuk, mint egy politikus esetében, mert egy politikust ha megtámadnak, eljön ide az ön műsorába, De és van meg... Van egy ugyanagán. alkotmánybírósági döntés, hogy az öntűrés határa területen. Természetesen. Hát nem csak alkotmánybírósági, hanem nemzetközi jog egyéb hazai jogi... Két De lehető csak két méter négy. De ah. Az biztos, hogy egy politikusénál kisebb, egy, egy nem közhivatalt viselő embernél meg nagyobb. Az országos bírós, bírói tanács, amikor nyilatkozott a jogállamiság és a szújrendes védelméről Ukrajnában, ugye az ott jött elő, hogy vajon elmenni nek az orosz nagykövetségre Igen. is. E, ilyen állásfoglalást ez nyilatkozott. Ez mennyire természetes, hogy ilyet ez Teljesen természetes. Az, az igazságügyi hálózatoknak, vagy tanácsoknak van egy európai hálózat, az INCJ, az obt nek a tagja, és ez Európában, ez a természetes beszéd. És az INCJ tagok, most, az INC... az INCJ tagok közül szinte az összes előbb-utóbb kihozott egy ehhez hasonló nyilatkozatot. Mi büszkék vagyunk arra, hogy mi Magyarországon elsőként csak. Ilyet egyébként ehhez. az Országos Bírósági Hivatal elnöke is tehetne, ha akarna? Tehetne, hát természetesen. Tulajdonít csak jelentőséget, hogy önök tettek ilyet, az országos bírósági hivatal nem tett, a kúri elnöken, nem tett ilyet, az igazságügyminiszter Legyünk nem tett pontosak, ilyet. a kúri elnöke ezt megszavazta OBT tagként. Fontos. Ez nagyon fontos. Köszönöm. És, és én a jelentőséget annak tulajdonítom magamnak, de most ön engedjen meg nekem némi szubjektivitást, hogy én erre marha büszke vagyok. Nem, én ezt abszolút megértem, és elnézést kérek, hogy tovább szaladtam a kérdéssel, mint amennyi egyébként az én ismeretanyagom volt. Végülis érdemes volt-e jönni? Jól éreztem magam. Ez majd számít. Én hajszámít. ezt kérdeztem. Fontos dolgokról volt szó? Igen. Volt egyéni megközelítés? Az ön részéről? Igen. Az egésznek a hangulata. <gül> Igen. Bele tudja képzelni magát egy néző az ön helyzetéből? Ö, nem hiszem, mert azért nem, mert ez nagyon távoli. Nagyon bonyolult. És abban a pillanatban, hogyha elkezdem, hogy a hatásköré vitták, akkor, akkor ahogyan is ítélezte. Tehát, hogy ez, ez onnantól elidegenítő. Tehát rendkívül bonyolult, meg egy ilyen belterjes dolognak történik, hogy, hogy mit foglalkoznak ezek ott egymással. Igen, hát ez kifelé így van eladva. Igen. Ha úgy hozza a sors és egy líb fülkébe kell beszállni, Sennyi Györgyel és Vargasi Andrással beszállnak? Há, Hogyne? Hát természetesen. Hát tehát mind a kettejükkel rendszeresen beszélek, találkozunk. Az óbét ülések szüneteiben lehet kávézni, lehet pogácsázni. Hát szóval egy, tehát különösen az egyikőjükkel teljesen normális, emberi, kollégiális én. viszonyban van az egyikőjükkel. El de nem a Vargasi, igen. <gül> Jó, hát én is megértem, hogy ennyire leszavaznak engem, akkor és hát ugye ráadásul ugye meg is van az oka, hogy nincsen olyan tapasztalata, tehát nem, nem a hajviselete az, ami problémát okoz. Nekem nagy élmény volt. Nem tudom, hogy akarnék-e így mosolyogva fegyelmezett lenni, de az előző beszélgetésről, az ott betöltött szerepemre, jó vagy rossz szerepemre, én hálás vagyok, hogy eljött. Hálás vagyok, hogy ezt a tortúrát is végélte, amit én okoztam önnek. És annyit abban remékedem, hogy ebből a nézők nagyon keveset tapasztaltak, és hogy érdemes volt önt, legalább önt végignézni. Reméljük. Mikor Sajnálom az, az apropót, az hozzá kell tennem, hiszen nem azért jött el, hogy felvágjam hogy mit csináljon, hogy felvágjon. Hát nem nagyon van mire. Köszönöm szépen.